Кайдаш придивлявся до їх, впізнав чумака і батька, сів із собі кінець стола і почав з ними балакати. В хаті всі стривожились. Усім було не до сміху. Кайдашиха перестала вжелаяться. «Омельку, стань та помолись Богу! Що це з тобою діється?» «Еге, а хіба ж ти не бачиш, що батько прийшов до мене в гості, та ще з херсонським чумаком?» – говорив Кайдаш. Молодиці полякалась. Малашка побігла до сусідів і покликала кілька чоловіків. Чоловіки прийшли і почали вговорювати Кайдаша, щоб він помолився Богу та лягав спати. Кайдаш став перед образами і почав голосно молитися, як моляться маленькі діти. Кайдашиха хрестила ножем вікна й двері, дістала пляшечку свяченої води і дала Кайдашеві напитись. Мотря побігла за бабою Палашкою. Палашка на селі була знахуркою. Кайдашиха на той час забула про свою змашку та колотнечу з Палашкою Відчинились двері З темних сіней увійшла в хату баба Палашка повагом та тихо В білій катанці зав'язана чорною хусткою. Вона так загоріла в жнива, що її вид чорнів Та ще проти білої свити неначе був помазаний сажею Маленькі чорні очі блищали, як жар Чорна, як сам чорт, подумала Кайдашиха Ще перелякає мого чоловіка Баба Палашка переступила поріг і зараз почала хреститися та нашіптувати. Вона вступила в хату, не наче піп прийшов з молитвою. «Чи ти ба на палащеній голові чортячі роги?» – сказав Кайдаш. «Іду я, раба Божа Палашка, до раба Божого Омелька, все лихо отганяти з його жил, з його жовтої кості, з його червоної крові, з семидесяти суставів, з його сивого волоса, з його голови, з його булави, з його очей, з його плечей. Зійди на ті болота, на ті очерета, де глас Божий не заходить, де люди не ходять». Кайдаш стояв серед хати і голосно молився. Всі вийшли з хати. Зосталась тільки з Кайдашем Палашка та Кайдашиха. Баба Палашка налила в миску з кухля води, влила в пляшки трохи священної води, вкинула в воду жарину і шматочок печини, взяла в руки веретено, вмочила його в воду і черкнула шпинькою навхрест по крисах миски. Потім взяла ніж, вмочила його в воду і знов черкнула ним так само по мисці. Та все нашіптувала. Як пішла я понад очеретами та болотами, та зійшла я на високу могилу. Ой, там на могилі, на Осіянській горі, там стоїть церковця, бубликом замкнута, медяником засунута. От косю я медяника, от я бублика, та війду в ту церковцю. Святая святиня, небесна цариця – П'ятінко-матінко, і ти, святий понеділочку, Божий клюшничку, Мокрино, Марино, Агапіте, Алепії, Іване, Дем'яне, і ти, Миколає, мирликийське чудотворче». Пом'яни, Господа, раба Божого Омелька, та ті книжки, що в церкві читають, ярмолой, Бермолой, Савгирю, і ще й тую, що телятиною обшита. Радуйся, Охрімку й Пархімку, й тини, Вісточку, Свята Покрівоньку, що в лаврі замурувалась. Наберу я в черепок хуху та виллю, я на раба Божого Омелька». «Алелуй же його, Господи, і шарпне його по боках, по ребрах, по хістках, по череслах, коли його скотини. Хрест на мені, хрест на спині, уся в хрестах, як овечка в реп'яхах. Помилуй його, безкостий Марку, сухий Никоне, мокрий Миколаю, Сарандара, Марандара, Гаспіда Угас, Василиска Попер. Амінь біжить, амінь кричить, аміння доганяє». Баба Палашка дмухнула на воду тричі навхрест і дала кайдашеві напитись. Потім вона викликала Кайдашиху в сіни і звеліла їй утопить в горілці маленьке цуценя. Намочить в тій горілці на три дні і дати ту горілку Кайдашеві на похмілля. Кайдашиха витягла з скрині чималий шмоток полотна, ще й копу грошей, і дала палашці за труда. Кайдашиха так зробила, як їй раяла палашка. Кайдаш, нічого не знаючи, як напився тієї знахорської горілки, заправленої цуценям та оселецем, топив поспіль три дні. Кайдаши їха тільки рукою махнула і послала його до священника Кайдаш розказав йому про своє нещастя Найняв молебень і Ісусові, і Акафе з Богородиці Ходив говіти в Богославський монастир Він перестав пити на той час І дідьки перестали йому привиджуватись «Це моя смерть іде за мною, коли вже до мене приходив небіжчик батько», – говорив Кайдаш «Добра смерть, коли ви тату і не перестаєте пити», – говорив Лаврін От того часу Лаврін забрав у свої руки і воли, і вози, і все господарство Загнали діти батька на піч на відпочинок. «Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця», – говорив Кайдаш за чаркою горілки в шинку. Терпів Кайдаш, а далі не витерпів. Знову почав заходити в шинок. Раз була місячна ніч. Кайдаш спав на лаві. Чує він, щось рипнуло дверима, і в хату ввійшов його давній знайомий – херсонський чумак. Кайдаш встав і почав балакати з чумаком. Побалакавши в хаті, Кайдаш вийшов на двір і пішов з ним за ворота. От вони вийшли на вулицю і пішли ніби до шинку, але перейшли через греблю, минуле село, а шинку все не було. Ідуть вони шляхом, та все балакають. Вже вони зійшли з гори, прийшли до росі, перейшли роз через греблю, а шинку все-таки нема. От вже перед ними ліс. Місяць світить на полі, а під лісом лежить густа тінь. Кайдаш увійшов у ту тінь і загубив дорогу. Дивиться він, чумака нема, а кругом його товсті дуби та липи – Зверху через гілля промикується світ місяця, і подекуди його проміння блищить на землі, не наче жовті ясні хустки, розстелені по траві, або золоті яблука розкидані по землі. Кайдаш глянув униз. Перед ним росла купа здорових та високих до самих колін грибів, з як вогонь, вершками. Купа грибів заворушилась, з під неї вискочили малесенькі зайчики і почали плигати один через другого. Зайчики почали сміятися, наче малі діти, а над ними піднявся розкішний кущ папороті і зацвів блискучими іскрами. Квітки сипались, наче іскорки з печі. А далі з куща виросла здорова, як миска квітка, вся виткана золота і вогню, з червоним жаром в осередку. З квітки знялась огняна птиця і пурхнула на дерево. Кайдаш підняв голову вгору, стукнув лобом об дуба та й прокинувся. «Боже мій, де це я?» – говорив сам до себе Кайдаш.